y Parro Ratza. Eta irunen segituz gero, azteazken nontako irungo udal batzan, opozizioko udaltalde guztiek, izenpetuta anakako agerre kaleko eta ingurretako bizilagunen eskaera, biltzen duen mozi hori aurkezteaz gain, beste kontu garrantzitsu batzuk ere ezta bidatuko bituzte. Bertan, udalean Euskararen erabilera normalizatzeko plana jorratuko baita, ono ninguran hitz egiteko, ba, Xabir Eridoi, Euskalderri jeltzaleko bozera maila dugo, kerrez banago, telefonaren beste muturrean, Xabir, kaixo eguer Hey, Guerdion, e, beno ba Irungo irian, berez, bere, hiritarren euneko hogeita mabost inguru Euskalduna da e, baina Euskara kontxeioak argitarra putako azken ikesten arabera, egunerokoan euneko bost kakotx, bostak, baino ez du Euskara erabiltzen bere egunerokoa baina hori, kaldean, e, udaletxeko lau pareten artean aldiz e, Euskaren eguneroko tasunaz mintzatzea, zaila da. Bai, bai e, zaila, eta bueno azterketa bat eginda, eta hor egin maitzak e, arabera, ba, bueno, e, ikusten duguna da, hitzetatik ba, ekintzetara pasa egin behar dela. E, ikusi dugu laugarren plangintzaldian, 2000-2002, e, udaletxean onartu zen, plangintza horrek ba, ez dituela maitzak eman, helburuak e, ez dituela bete, zeren, e, ba, bueno, ba, azkenean paperean ditu da. Eta, bueno, momentuan eskatzen dieguna udalgobernu sozialistari da ba, euskararen erabilera e, e, erabileran jarrera aldatzea, aldatu egin behar du, eh? Eta ez bakarrik itxura, itxura eman, baizik benetasku borondatea eta konpromisoa. Mhm. Uh -huh. Eh, sentro udalgobernu sozialistak e, askotan itze egin du euskarari buruz dituen asmo honetaz. Egia da euskaraz zezer gutxi esaten badu ere, e, euskararen erabilerak e, ikuspegi askotatik e, baztertu ba, daitezke herritarrekiko e, komunikazioetan esaterako, ba, esan gabe doan txetegratiko entzule hongi dakite egunero bizi dugulako, ba udalgobernuko politikariak ez dutela euskarara erabiltzen komunikatzeko, baina barne ba, harremanetan nolakoa da? Ba, politikari, langile, teknikarien egunerokoa. Bai, ba bueno, eh, aipatu nizuen bezala, ba, azterketa eh, bat da, hainbat eh, langileek E, galdegai e, bat erantzun egin dute eta hor e, ba, emaitzak emaitzak dira, eta aztertu ondoen ba, ikusten da, ba, Euskararen erabilera basuena dela langile eta politikarien artean, e, eta, e, eta gainera, ba, bueno, ba, azken hauen ondorioz, e, politikariek e, udaletxean gauden politikariek eta zinegotiek ez dugu errasten eguneroko e, ba, Euskara nolapait e, E, lantzea. Eta beste emaitza bat da, ba, langileek Euskara gehiagi, gehiago egiten dutela udaletxetik kanpo, hau da, bere txean, lagunekin, bere harremanetan, baina udaletxetik kanpo lanean bainoan. Beraz, en guk hemendik men, ondorio bat e, ateratzen dugu, eta da irungo udaletxeak zoritxarrez e, bere langileak e, erdaldundu egiten dituela, eta ho benetan kezkagarria da. E, langilek, eta bueno, ba, oposizioko e, autetxiek ere, ba egunero erabiltzen bituzu hainbat euskarri, eh udaletxeko ba lanetan, ezta? Ba ordenagailuak barne, sentzuetan, eh ba udalak 175.000 euroko usteuta aurrekontua bideratu duela, ba, duela gutxi, hain e, zuzen ere ba ordenagailu guztiak eta bar edo hainbat ordenagailu berritzeko, e, eh baino gehiagoetan eskatu izan da ba euskarazko aplikazioak ere aukeran ematea. ez kit hori? horri aurregin zaioan, ala berdin segitzen duen. Bueno, hor eh, bueno, ba, dauk hau adibide bat. E, guk azkeneko eh, aurrekontuetan, onartu zirenean, ba, 2000 amalauko eh, aurrekontuetan, uh -huh. eh, ba, eskaera bat egin genion eh, gobernuari, eudal eh, gobernu sozializari, eta eh, eskaera izan zen, ba, Horain, eh, hainbat ordenagailu, ba, berre inguru aldatu egin behar dira, aldatzen ari dira, momentu honetan, egon eh, bigora aldatu egin dira, azkeneko hilabete honetan, uh -huh. eta eskatu beniona, gobernuari izan zen, eh, ba, bueno, eh, ordenagailua langileari, bere lanpostuan jartzerakoan, aukera eman eh, ematea, ba, bere eguneroko eh, programak eta aplikazio informatikoak ba, aukera izan zezan, Ba, edo gazteleraz, edo euskeraz e, ba, izatea. Mm -hmm. Bueno, e, orduan, orain dela urte terdiko, hilabete e, terdiko, udal batzartan, e, alkatea berak, eta e, zinegotzi arduradunak, e, bueno, ba, onartu zuten gure ezkaera hura, eta gaur da, eguna, ba, kompromesua hori ez da labete. Zeren, eundik gora e, ordena dailu e, berri jarri dira, eta e, ez, di, ez da aukera eman. E, euskaraz, eh ba, aplikazio informatikoak eh, bat norberak edukitzea bere lanpostuan. Uh -huh. Beno, ba Hortxe Hortxe kontua gogoratzeko dugu aste azken ontan eh, bere Zirurgu udale, udalean eh, udaletxean, ezta, ba, euskararen erabilera normalizatze, normalizatzeko plana jorratuko dela zein zentzutan? Ez dakit zer ez den eztabeilatuko den bertan. Bueno, eh, azken finean eh, bueno, onartuko dena da plana, eh 5. Uh -huh. plana 2013-2017 bi dikartereko bi bi bitarteko ba, euskararen erabilera plana eh, normalizatzeko eh, plana. Klaro, gertatzen dena da gu ados gaude plan horrekin. Bai, eh? jarrai bidea, ezta? Jarrai bidea. Claro, eta lortu nahi dituen helburuekin baita ere ados ados gaude, baina hemen gakoa dago eh, ba, idatzia dagoena ekintzetan bilakatu egin behar dela. Eta hori ez dugu ikusi aurreko aurreko eh plan eh zer tratatuna ba bestela ba asmo utzetan geratzen dela eh plangintza uh -huh. asmo utzetan eta paperak dana jasaten du baina eh, ekintzetara pasa behar da eta egunerokoan eh, martxa jarri uh -huh. Ongi daba hori aztazken erako eh, ikusiko da udaletxe barruan esan bezala laupareta hoien artean eta gainerako zerbitzuetan noski eh, ba, Euskaren erabillera ba, bultatzeko eh, plana ba, esan bezala itzidatik ekintzetara pasatzea galde egiten duzue eh, e, ba, Elkarrezketaren arestian, eh, Xavier eman dut datu bat eh, udaletxetik kanpo aintzutzen ere i, irian bertan herritarren Euskaren eh, erabilera ere ekezkagarria. Eh, eguneko geita mabosta Euskalduna izanik, egunerokoan eguneko bost kakots bostak, baina ez duela Euskaren erabiltzen Egunerokoan, honetxea bai. da azken inkestaren datua? Bai, eta horre, aurrera pausuak e, izugarriak eman behar dira. Euskaren normalizazioa e, ibilbide luzea dauka, e, eta gure irian areta gehiago. Eta guk izan behar dugu, e, politikareak izan behar dugu, horren eredu, e, horren eredu. Eta pausuak e, sendo eta, eta indarrez aurrera eman behar. Eta e, esan gabe doa udaletxe barruan egiten ez dena, ezin ez dela kanpon e, egin dezatela askatu, ezta. Noski, noski, hori da, hori da. Nola eskatuko zaio, eh hitarrari, ba, ez, ez badugu betetzen guk esandakoa eta guk e, papeletan eta dokumentuetan jartzen duguna. <hazitzen> Ongi da, e, bestalde, e, elkarrezketa ziren ere ipatu dut, ba, bildu taldeak aurkoan e, aurkez pentsu batekin baitu, hain zuzen ere basa eremuaren ere muaren e, ba, bertako benean bertako bizilagunek hastezken ontarako, ba, opozizioko talde guzti egizien bebutako e, mozioaren e, kontura, ez dakit ba, hortan ere valorazioaren batekin nahi duzun. Aproveitxatu da. Bai, bueno, e, ba, hor gertatzen zaiguna da, ba, e, beraiek e, mozioan horko e, bueno, e, bizilagunek, e, ba, sufretzen ari diren e, bizilagunek, egoera hori, ba, mozioan e, azaltzen bezala, berrogei urtez, dara ba, irten biderik gabe eta hori ezin eskoa da. E, beraz, e, momentua iritsi da, e, e, iritsi izan bartzen espaldi danik, baina momentu bat e, iristen daia ezin ez dela horla segi, Zerren berriro ere, ba, bueno, Samigelanaka eh, mapiskat baire eh, eh, eh, dago, Orduan, ba, oiei, bizilagun oiei, ezten bide bat eman bertzaile bat jadani. Mm -hmm. Ongi da, ba, itzoik ingeratzen gara. Berrogei urte, eh, ba, errex edo azkar esaten da, baina bai, e, lau, bai, bai. laua marka da oso dira. Xabil iridoi, eskermila, eh, gurean izateagatik aurkoan. Ba, eizu, eh, itazuriko. Izgarongi,